Berritasunikin hasteko, bioanistasunaz goza, lema utatu duzue, beraz, laborantzan geroari buruzko desafio nagusia, zer diozu? Ba, Laborantzak eta horroak, uh, planetean lujak, uh, biziak iran nahi badu, desafio nagusia ba, ba laboraren dako, ba, ba gizarte osoaren dako bai. Dexafio hori kontrako erranetan, zuen espirituaren kontrako erranetan, ursu aipatzen da eh, populakuntza goiti duala munduan antzeak, priseski mundu aipatzen baitugu eta laborantzai errikoi batekin behar horiek estela erantzuten halko, zuek nola jarratzen duzu hori? Uh, ben, kukpentsatzen dugu, uh, <laughs> esaldi hori estela zuzena, estela egia, eta gaur egun ikusten bada, sinpliki, huaiko fotografia bat hartzen balitz, Uh, Oartzen gira, laborantza industrial eta intensibuaren uh, elikagaiaren produzitzea horoko parte tiki-tiki bat duela okupatzen. bat zen. Ez dakit, nik sifriak uh, ez ditutola berrigi begiratu, baina uh, guti bat du, uh, seugurtatzen uh, laborantza industrial eta intensibuak hain kaltegariadean uh, uh, laborantza mota horrek. Eta uh, gizartearen edo e, lujalde feen, erritaren part uh, elikagai uh, gaii eh, parte importanteena, eh, laborantza egikoi eta iraunko ondorioa da, jan baita eh, popul, eh, mundu mailan jendetarik eh, lau, lauetarik eh, bat laborariak dira, eta egita eh, erdia eh, laborantza munduan bizi dira etaeta eta, eta, eta horrek du jende eh, bizi arazten eta elikegaia jo zitzen orduan... Eh, eh uh, segurtada beti ikusgarriak da <coughs> laborantza industriala eta intentsiboa zentat dena hondira dena uh, modernea da dena motoxizatua da dena teknologiaz uh, osatua da orden ikusgarriena da bana ez du horrek uh, uh, ez du horrek segurtatzen eh ora deniaren eta gainerat eh uh, uh, Modelo ondorioz dira, ere goxeteak gunduan, eta, eta diren arazoak inguramen mailan eta goxete mailan. Prezeski, gazaita gai horri, zuzenki eh? eh, lotu duzue, Filip Puentoro, beraz agronomoa, zolagro eh, ikerketa elkartean adida, beraz, horrek zer eh, ekartzen al dauzue haurten? Horrek... <coughs> bon, eh, Elkarte horiek duena bantaila da, eh, okita Mabost urteko esperientzia bat bat duela, eh, laborariz, beraz eh, profesionalak edo eh, lujarekin lan diren jendez osatua dela, sientifikoetaz eta teknikarietaz. Gainai baita, eh, jakitate eta sail desberdinetan ari diren jendean kurutzamendu gune bat dela, eta horien elburua dela. Eh, Orokorki, eh, planetaren dako jasangarria aliteiken eh, modelo bat eh, eh, zabaltzia. zabaltzia eta eh, praktikan eh, ezartzen laguntzea. Orduan politika gintzan ari dira eh, janei baita autetxiak eta legerietan eta eh, kontxe eta pixka bat eh, ala, beren eh, zera asalduz eta eh, konkretuki gero experimentazioen bidez eta ola konkretuki gauzak alternatibak plantan ezartzen dituzte eta eh, Errepostek dauzkate, ganei behitak gaur ditugun euh, euh, problemen augean ean, errepostek eta uste dut euh... Bon, eh, Filipo enteo baita ortengo gosaita eta Zolagro elkarteko kidea. Hor izanen, hor ostidalea jatsaldean eginen du uh, konferentzian agusi bat. Hor uh, biziki elementu interesgarriak zabalduko ditu. Eta eta e, bisitazen bada ere Zolagroren web gune, gunea, hor interneten. Hor ere, badira, mila soluzio uh, aplikatu behar direnak. Uh, or, gure modeloa planetaren dako jasangarri izan dadin eta ez orain bezala. Uh, Be, bekoe jikaratera maitean. Bio haniztasunaz goza, auktengo Lujamaren tematika izanen da, Lujama, azarroaren amaj, ameka eta amabiana miagitzeko irati gelan iraganen da urte guziz bezala. Iñaki berroko irigoin, Lujamako presidentea, osti eraluntako gomitago izberi. eta Iñaki Biruko Irigoin beste punduetan ere bioainistasuna ipatzen baita eta aspaldiko nunbait boroka bat gehrla bat hasien gehrla mintsaldi batekin ere ilustratuko da gai hori zertan da hein garrantzitsua hasien az gehrla munduan ah ikare diru mugimenduak baitira sailortan eta eta hasien kon ba, eh, merkatuak kontrolatzen duenak horren buru bizia kontrolatzen du eta hoja, ez da ahmekilako gerla bat, behinan eh, ondorio edo biktima hainitzekilako gerla bat da bai eta bon, hasien eh, gaia naturalkeet hori zauku eh, Gaietan, zeren bioinistazuna aipatzen delarik, e, e, asiak eda aski gai e, simbolo dira eta, eta fitel erratzen gira ere muok tarat. Jakin e, behar da, e, bo, ez <laughs> munduan biziak badura humiliak urte irauten duela. E, landareak urtez urte... E, E, sortzen dira, lilitzen dira, hozitzen dira, eta ondoko urtean behiz e, sortzen, eta hola iraundu e, miliarka urte, e, laborantzak badu hamar mila urte dola existitzen dela, eta hazi eta, eta landareain iztasun hori esker du iraune gau jarte. E, e, Landariak e, egoera batzuri adaptatzen dira, alako e, bi, in, bizi inguramena eta alako landariak horkitzen dira, alako aldaketak eta landariak adaptatzen dira, eta eskualde diferentetan, bazirean azit diferentak eta lekukuek horgo e, lekuari adaptatuak, eta e, hola ira ondu orain arte, salbu azken behogeita hamar urte hau betan, e, Bon, e, be, laborantzan izan diren aldaketa gaitzeri e, ondorioz. Horain e, arte zen jakitate hori guzia eta aberrastasun hori guzia baztertua izan da. E, beste azimota e, klasiko batzu eri lentasuna emanez, e, azibigidoa aguak, e, seleksionatu aguak, e, emanko jaguak, E, erabiliz, eta horiek dakartan e, bon, edozoin produktu eta unka hilo eta pozoin eta horien erabilpena eta eta horra, orduan gaur egun e, pf, de, geien geienak ez badimada denak ez denak bainan de, geienak erabilia diren hasi geienak e, merkatuotik eldo dira eta hasi selektsona zaile eta e, xaltzaile taik ateratzen dira eta bon, horrik uste nuen xifre bat e, Uh, azken mende honetan, uh, edo estimatzen dute, um, azizailan azi egunainako, uh, hain uh, uh, iztasunaren egunainako uh, laro gehia desagertua dela, eta mm. egunainako uh, gehia dela gelditzen eta Eta, bon, orra, borten, laborari batzu, orta zobakturik, eta azioriek dutera bante hilataz lan frango egiten dute maizberen aldean, baina edo taldekan tolatuz, eta hor, heldu gogorat, blek ere egiten duen lana eskolegian. Eh? Ahtu gogiaren inguruan, bai eta ere baratze egintzan, edo maazte egintzan, eta historioa, hiri dira, justoki, Especia edo hazi e eta elaborari hazi horien zaintzen eta, eta gaur uh, bon, nik pentsatzen dut berdin uh, biharko gerua izan daitekela ere bai. Mm -hmm. Deklik do de konsianz filma erako txiko duzue. Besperan, el, eluen orzegun ara txianeran berda miagitzeko guai alzin egelan. Nunbait gai orta ze. Eh? Eta ondoti kizan endalgarzketa ere uh, laborarit aluramako antola uh, Beste pundu bat aipatzeko uh, gomita. Provenza-Alpe-Cote d'Azur. Eskoal leoren berizita xunak buruz txariburuz. Iñaki beruko irigoien laborbilzeko. Bo, labor miltzeko da... E, han aurkitzen direla, e, eskoalegien aurkitzen ez diren e, beste produkto batzu. Gehiago eskualde bero eta iguzkitzu batetak heldu e, direla, edo eskualdea dela eta ondorioz... E, badela gehiago fruitu, gehiago barazki, gehiago... E, tixana egiteko belar, eta... E, hala, beste kultura batzu, ogit, irri, eta... Ezti, eta... Bon, onlako... Bon, bizka bat... A, guzki pixka batekko daute eta mozkin difereta batzu e, eta aspaldi egiten zuen ere do azken urte houetan lujaman beti e, gasnaren inguruko eskualdeak jajara gintuen eta pixka bat aldatzeko. O, eta gero uh, han ere bat zen ere uh, bon, aurkitu ditugu uh, laborarimotivatuak egiteko be jogeita bat uste dute eturiko diren eta laborantza biolozikoak ere, ere askindar da eskualde hartan eta badira frango etxaldetikik eta ertain eta... Hala, lohtu dugu zerbait ekausitzen horretan. Gai minbera dute 8aren ahan, elkarpizitza, 8 hartzaina, hemen hartza achtsa hartzaina bezala. Baito, hori ere baknatuko duzue? Ba, ega uh, da... Uh, beren ahangura nagusitarik bat hori dela. Uh, beste, beste bat, iltozte beste ahangura bat zuera, emareluzki, baina hori ega uh, da... Uh, Wartzen dira horrek mendia abiltzen baitute, zeren bon ardi askuntza lekuada ere eta Alpesetan ibiltzen dira eta hartzen dira otsuaren presentzia askartus doa la, otsua gero ta gutxiago beldurtzendela, e, atakate atakaia iniz egiten dituela. Eta, bon, jaiatzen dira, eh, normal, den bezala beren lekoa ere defenditzen. Pentsatuz, hartzen eh, goak bat duela mendian bere lekoa eta hartzaingoak ere eh, eh, mendiko eh, inguramena eta bizia zaintzen duela edo horrekatzen duela. Eta, eta bon, ez dira entzunak, ez dira zailtasunean dira eh uh, sinest gain bera zaie eta filma bat bategina dut ere fiska bat opinioaren eh uh, bon lanseko edo opinionari uh, eta filmo horrik iran etorriko zauzkigu, eta, bon, uste işte dut izanen e, soolaz, e, hmm. den sohulas e, gaji, sohulas aldi interes bat. Dena den egitara hu bada, eh, Luhamaren web gunean, haste batez ere aipatuko dugu eta zehaztuko biztanda inaki behoko erigoen, ez baita dena ipatzen anagoizuntan, behar bada, auk ege, lehentasuna ere maiten e, duzuela, edo edo diezuela, erraiteko sentzibilizazio lanak aintzina segitzen duela, hori buruz ere aipatu ditugun gaiak nola gizarteratu gehiago, gipitikasiz? Ba, uste dut, ba, hori ba, auhak eta gazteria biharko gerua barin bada, bazte errutzi behar ez den publiko bat da, eta, eta gaineratu huartzen gira publiko horrek, Interesa berezibat erakusten duela ere laborantzari, izan dizten kabalat, janari eta horien bidez, eta horien zat, eta Aztapenetik, ba, eh, Aztapenetik, lujamaren uh, uh, elementu nagusietan zen, uh, publiko gazteari uh, zuzentzea, eta eta, bon, behar bada, uh, laborantza eta laborantza um, bat munduko mundutik uh, zituzten urundu uh, diren uh, edo lazatu diren aheman horien behiz uh, sohtzea eta tirantzea uh -huh. Bururatzeko dei bat itzausten auztu nahi bauzu, pentsatzen dut hastekipi bat gelitzen denean laguntza ilien behar gaba dela beti? Bai uh, ba haste hontan uh, eta historio bainan uh, oroa jere uh, elduten haste Lujamaren eh, haste buruan eh, Laguntzaile eskaz bat senditzen dugu eh, mereziki larumat ahatzeko eh, egimeajetan eta igandeko egunaren dako Beraz, eh, bon, bebaliatzen naiz eh, mikrohuntaz eh, deia zabaltzeko eta eh, webgune, Lujamaren webgunerat eh, joaitea bada Laguntzaile jokoaren eh, atal bat eta han sartzen al daiteke eh, izena Eta, gero, uh, bon, itza barimadu tono, baliatziniz ere jiteko uh, igande guerdiko bazkari hortan, or, uh, bazkari famatu hortan, uh, ere badirela lekuak, maiz egunean bertan ere salgai, beraz, uh, etortzeko xedea barimada eta uh, beldok barimada ez dela lekurik, geienetan, azken urtetan, badirela beti uh, uh, kotxea, ez biziki, behinan bada kotxea, ordean uh, uh, ez duda ditia gogoa barimada, eta... Uh, Jaz begikuntzetan eta aurten jabegitzen uh, duguna, uh, autobusak ere plantan ezari ditugu uh, larun bat uh, gaualdiko eta partitzeak ema um, holeta lazababalen eginen dira jatxaldeko bostatetehar ditan. Eluden austal larun bat daik handian ama bigegin uh, luga amairaganen uh, dela, intzin, segun uh, hartzeez ere entzun dugu fin bat uh, emanik izan dela joaihalzin eema gean, be eskertzen zaitugu Inaki bejoko higoain gure gumita onakturik? Bai, be hemin esker zuek?